Сварись як дівчисько про обстоювання власних кордонів. Наступний розділ. Після тривалого періоду коротких романів та фривольних захоплень мені нарешті пощастило. Я зустріла К. Знову цей К. Будемо Коля казати. Зустріла Колю. Він вигідно вирізнявся на тлі решти знайомих чоловіків. Зрілий, врівноважений, впевнений в собі, мав успішну кар'єру і повну батьківську сім'ю. Він знав, чого хоче, і був готовий до серйозних стосунків. Через півроку зустрічі я переїхала до нього, за рік ми одружились. Наші стосунки збоку скидались на казку, ми ніколи не сварились, не підвищували одне на одного голосу. Він носив мене на руках, забезпечував і піклувався про мене. Через рік після шлюбу я завагітніла. Вагітність видалася складна. Мені довелося кілька місяців збути в ліжку. Я не могла не скиглити, бо все дратувало і засмучувало. Але неприємний сюрприз вигулькнув в іншому місці. Виявилося, що для Колі будь-які вияви невдоволеності, паскудного настрію чи негативних емоцій – це велике табу. Щось мені підказує, що не будь-які, а коли вони вже дійшли до якоїсь критичної відмітки. Він відмовлявся розмовляти зі мною в такому тоні, розвертався і йшов гетчу, і я намагалась прояснити ситуацію, Дратувався, коли я плакала. Він казав, що я все псую, що я істеричка, і що його мама, яка народила трьох, ніколи так не поводилась. Можна зрозуміти Колю? Та можна. Ясно, що, ну, скажімо так, людина, та, звісно, свої проблеми, вона, ну, так би мовити, схильна перебільшувати, але ж, ну, у людей є проблеми, набагато серйозніше, ніж, наприклад, просто там, е так би мовити, мати режим, коли ти повинен лежати в ліжку. Я думаю, що він, окрім того, що казав, там, не вийобуйся і не влаштовуй істерик, він так чи інакше багато чого робив, щоб така можливість була просто в ліжку знаходитись. Він працював. Він, ну, коротше, він робив все, щоб було комфортно. А якщо тобі все одно виносять мозок, ну, ясно, що це буде проблема. І, в принципі, Колю можна зрозуміти. Звісно, я йому вірила. Мені здавалося, що я руйную ці прекрасні стосунки власним негативом, власними зачепками і скаргами. Негатив, зачепки, скарги. Ну, точно, не будуєш їх, правильно? І не зміцнюєш. Це я не можу не сваритись, а ка робить усе, щоб врятувати наш шлюб і зупинити його розпад. Це мені слід стриматись, змовкнути, всміхнутись, бути радісною і щасливою. Ну, тут вона крайне ще йде. Ну, хоча б просто вміти цінувати те, що є, розуміти, що можуть проблеми бути більші, і так намагатись не тільки про себе думати, а імпатію емпатію проявляти. Адже в нас скоро народиться дитина. Не бути щасливою я просто не маю права, чи не так? Ну блін, не бути щасливим, я просто не маю права чи не так. Кожен з нас має право бути нещасливим, коли обставини відповідні. Ну тобто є обставини, коли, коли... ти дивишся на людину, і ти розумієш, що вона зараз нещаслива, ну воно закономірно. Ну буває таке, коли людина почуває себе нещасливою. Хоча ну блін, ну все насправді круто. Насправді круто. Так, ну Круто, ми не кажемо, що проблем нуль. Ми кажемо, що ці такі проблеми, які спокійно можна вирішувати. А людина, якщо вона починає казати, що вона нещаслива, а вона виносить мозок, а вона влаштовує істерику, ну, ясно, що вона руйнує стосунки. Хіба ні? Поступово ми майже перестали розмовляти, бо мені було важко, я не могла не нарікати, не могла не засмучуватись, не зриватись, а його це страшенно здратувало. Як і будь-яку нормальну людину. Ні? Ближче до народження маляти ми вже жили як сусіди. Я старалась приховувати від нього всі емоції, щоб випадково не спричинити гніву, розчарування і не почути вкотре, що мене не тішить наша сім'я і майбутнє дитина, що лише провокує сварки. Ну, ви ж розуміємо, що прекрасно, ну, просто навіть в цьому тексті, маніпуляції якраз. Що вона не те, що вона намагалась взагалі приховувати емоції. Вона... Намагалась частково їх приховувати, тому що вона там вчора чи позавчора настільки сильно виносила мозок. І настільки не намагалась приховувати, що вона розуміла, що ну, буде горе. Буде горе, якщо вона сьогодні знову, знову почне виносити мозок. Я почувала страшенно самотньою і нещасною, коли народився наш син, стало ще гірше. Коли дитина виросла настільки, щоб залишати з нянею, я пішла. На той час я вже зривалась ледь не щодня, плакала, кричала і свята вірила в те, що це моя поведінка зруйнувала наш шлюб. Що це я не неврівноважена історичка, чоловік свята людина. Я пішла, щоб врятувати його від себе. А зрештою врятувала себе. Та й добре. Ну, якщо врятувала себе, якщо щаслива стала не в цьому браті, та й добре. Не в цьому шлюбі. Та й добре. Але історія виглядає так, що дійсно, якщо ми кажемо про те, що Провина когось в тому, що ці стосунки вони стали погіршуватись. Навіть не зважаючи, що так тут написано з маніпуляціями, ну спокійно можна казати, що провина в ній. Ні? Так. Дівчатка не люблять сваритись. Крапка. Ви вірите в це? Дівчаток з навчають виникати прямої конфронтації і брати своє дипломатію викрутасами і маніпуляціями. Де не допомагає дипломатія, нас учить терпіти. Та хто ж вас учить і як саме учить? От мені цікаво. Ставати на бік іншого, йти на компроміс, здавати власні позиції і розуміти, що наші бажання і потреби не такі вже й важливі порівняно з зі щастям здобути чоловіка і створити для нього приємну і розслаблену погоду в домі. Адже це жінки повинні берегти вогнище, до якого чоловіки повертаються з жорсткого зовнішнього світу, щоб насолодитись теплом і спокоєм, створеним жіночими руками. Хороша атмосфера, радість і тепло – це, звісно, чудово. Проблема лише в тому, що в нашій культурі відповідальність за створення цієї атмосфери лежить на жінках. Натомість чоловіки – лише споживачі, які мають право висловлювати невдоволення щоразу, коли їх не недообслужили. Тобто щоразу, коли жінка показала себе живою людиною, яка переживає негативні емоції, має власні потреби, проходить важкий етап, хворіє, конфліктує, плаче. А на той, що вона мала необачність показати незадоволення гнів. Та прям кожного разу. Там тут і проблеми. Я впевнений, що коли вона перший раз так себе вела, чи другий, чи навіть десятий, той Коля заплющував на це очі і проявляв емпатію. Але коли це вже повторювалося в 15, 20, 50 раз будь-яка людина не витримає. Будь-яка людина не витримає. Тут не коля поганий, а треба розуміти, що це, ну, це, це загальна картина така. Дівчаток навчають, що злість – не жіноча емоція. Ми мусимо бути милі, ввічливі, частіше усміхатися, робити так, щоб оточення жодним чином не помітило, що нам щось не подобається. Відверто вилити агресію – один з найважчих гріхів, які може скоїти жінка. Так а що ж там Коля таке наробив, щоб на нього агресію виливати? Ну от там же не написано, що цей Коля, він щось таке робив, що він заслуговував цієї агресії. Він заслуговував після там, важкого робочого дня, він же не відпочував, він же не на тілі проводив весь день. Він заслуговував, що він приходить, і вона ще вдома йому виносить мозок. Виявляючи агресію і озвучуючи невдоволення в голос, тут знову ж таки, це невдоволення, воно має під собою почву чи ні? Грунт. Ми стаємо історичками, пилками, стервами і психічно хворими. Поведінка, яка в чоловіка вважалася б адекватним вираженням справедливого роздратування, може коштувати жінці репутації стосунків. Ну да. Прям чол... Для чоловіків це нормально. Чоловікам все просто беруть і пробачають. А ось жінкам не пробачають. Тому ми вчимось мовчати і тримати гнів собі. Ми не почуваємось уповноваженими уповноваженими захищати власні кордони, інтереси і потреби. Ми собі думаємо, що в хорошій жінці таких дурниць, в принципі, не може бути. Якщо раптом виникає незадоволення стосунками, треба конче давати раду саме цим почуттям, а не з тим, що його спричинило. Ми боїмося, і часто небезпідставно, що партнер піде, що й на ми висловимо невдоволення, чи видимо гнів або образу, і цінуємо його присутність в житті понад власний душевний комфорт. Не тому, що дурепа, тому, що нам ніхто ніколи не казав, що не може бути інакше. Песець, коротше. Крім того, у нас всіх переконали, що справжня любов це стосунки, в яких ніколи не сваряться. Живуть душа в душу. А звідки тоді приказка там, російською там, «мілий броняться, тільки тєшиться». Звідки вона? Не підвищують одне на одного голосу, зранку до ночі варкують, як голубки. Саме таким ми бачимо справжнє щастя. Виймось сварок, адже якщо ми сваримось, то не створені одне для одного. Блін, ну стандартна жінка, стандартна, узагальнення, усереднення, вона точно не боїться сварок. То щось роблю не так. Сварки видаються нам загрозою, потенційним руйнівником щастя і кохання. Але це зовсім не так. Сварки – невід'ємна частина справжньої близькості. Вони не заперечують щастя, а лише наголошують на його справжності не зрозуміти мене неправильно, світ нескінченно багатогранний, в ньому, безперечно, є дуже спокійні врівноважені люди, які можуть прожити все життя разом з партнером, схожим на них за характером, і ні разу не підвищити одне на одного голос, ні разу не посваритись, і це абсолютно нормально. Але чи це єдиний варіант норми, і чи варто цього прагнути? Тут відповідь є ні, і я погоджуюсь, що дійсно такі люди є, але у більшості, у глобальній більшості Стосунків, крутих стосунків, класних стосунків, все одно сварки є. Питання, наскільки часто вони виникають і як вони виглядають. А вона приводить приклад, де вони виникали постійно і виглядали досить дивно. А якщо вони під собою не мають ніякого підґрунтя, ну, ясно, що будь-яка людина вона почне менше цінувати такі стосунки. Якщо дівчина зовсім немає емпатії, у неї просто виникає бажання влаштувати істерику і винести мозок своєму партнеру, то чи є вона придатною до стосунків і чи має ці стосунки цінність, об'єктивна цінність. 192. Вважаю, ні. Продовжуємо. Ні, як на мене, сварки, чи сварки, це не дуже здорова річ, потрібна будь-яким близьким стосункам сварок можна виникати, скажімо, з подругами, знайомими чи колегами. Інакше кажучи, легко не сварити з людьми, які не наближаються до нас, не впливають на наше життя і з якими нам нема чого ділити. Але що ближче ми з людиною, що сильніше переплітаються наші з нею життя, то вища ймовірність сварки. І це зовсім непогано. Коли двоє дуже різних дорослих людей з різними звичками, цілями і способом життя починають будувати щось спільне і прагнуть інтимності і близькості, конфлікту інтересів не уникнути. Звісно ж, до певного часу їх можна згладжувати, не показувати невдоволення, погоджуватись на небажані варіанти, приховувати власні почуття і потреби, мовчати там, де хочеться висловитись. Але за це згладжування і безконфліктність часто доводиться платити близькістю. Чи можна назвати близькою людиною, від якої тобі доводиться приховувати все негативне і вдаватись до різноманітних викрутасів, щоб не показати себе справжньою? Чим ще корисні сварки? По-перше, конфлікти дають можливість випустити пару. Коли партнер викликає в нас сильні почуття, вони можуть мати як позитивне забарвлення, захоплення, обожнювання, тепло, пристрасть, інтерес, так і негативне – роздратування, образа, ревнощі, страх втрати. Наші емоції – це завжди спектр, і неможливо відчувати лише його позитивну частину. Той, кого ми сильно любимо, може найдужче образити. Того, кого ми сильно любимо, того боїмося втратити, і таке інше. Ми зазвичай добре даємо собі раду, виражаючи позитивні емоції, а от негативні, здатні накопичуватись всередині і вимагати виходу – ні. Відкритий конфлікт – це нагода їх випустити, не дати застоятись і отруїти все те хороше, що є у стосунках. Крім того, якщо ми випускаємо їх маленькими порціями, це запобігає великому вибуху, який неминуче станеться, коли накопичення роздратування сягне критичної позначки. По-друге, відкритий конфлікт дає змогу кожному з партнерів висловити і відстояти власний погляд, почути і прийняти несхожість партнера, а отже підтвердити значущість стосунків. Відкритий конфлікт, який завершується в вкотре засвідчує, ми разом не тому, що ми частинки одного цілого і маємо однакову думку з будь-якого приводу. Ми разом, бо обираємо одне одного, тому що можемо домовитись, тому що чуємо одне одного, тому що приймаємо одне одного попри різницю поглядів і ті негативні емоції, які виникають у процесі зближення. По-третє, сварка – це можливість конструктивно розв'язати проблеми, які виникають у стосунках. Якщо про них не говорити, не сперечатись і не сваритись, а лише акуратно замітати неприємні моменти під килим, існує велика ймовірність, що рано чи пізно ці проблеми зруйнують все тепле і світле у ваших взаєминах. І навіть якщо сварка завершилась ростуванням, це хороші новини, бо цілком імовірно проблеми, які вона оголила, були аж такі серйозні що єдиним конструктивним рішенням є розлучення. Але не всі сварки однаково корисні. Сваритись так, щоб із цього вийшло щось, окрім болю і образи, теж треба вміти. З цього приводу я маю кілька цілком очевидних, але все одно корисних порад. І це, до речі, дуже круто, тому що я ще раніше планував зняти відо, стосовно того, як правильно сваритись в стосунках необхідно. Тому, можливо, щось навіть для себе корисного тут зможу зараз прочитати та побачити. Не накопичуй, не назбируй образ, не замовчуй невдоволення, не прихови почуттів. Окреслити власні кордони краще відразу. Якщо ти місяцями ходиш будеш ходити і накопичувати на партнера злість через те, що раз за разом він робить те, що тобі не подобається, фантазуватимеш, бути йому геть начхати, засмучуватимешся і сердитимешся, то є високі шанси, що тебе рано чи пізно прорве. Може те, що тебе гніває чи засмучує, не таке вже і важливе для партнера, і все можна легко залагодити тут і зараз. Друге. Не займайся археологією. Якщо ти вирішила висловити невдоволення, то вперед. Ні в чому собі не відмовляй. Але археологічні розкопки вглиб стосунків із перебранням усіх давніх образ у хронологічному порядку рідко приводять до чогось конструктивного. Зате можуть відчутно загострити конфлікт і з дрібних побутових з'ясуваннях, от з чиїми батьками збувати вихідні, ви можете договоритись до того, що ніколи одне одного не любили і ваша зустріч була помилкою. Третє – не приховуй емоції. Ми часто не бачимо різниці між тим, щоб не приховувати емоції, і тим, щоб максимально дошкулити опонентові. Але різниця, однак, є. Ти абсолютно не зобов'язана тихо і конструктивно розкладати по поличках власні претензії. Ти можеш плакати, обурюватись, навіть кричати. Це не робить тебе істеричкою чи психопаткою. Коли людині боляче, вона плаче, коли вона зла, кричить. І це цілком нормально. Але є одне «але». Це четвертий путь – не переходь на особистості. Коли ми сваримось, нам часто хочеться якнайболючіше вколоти іншу сторону. Плюс ми самі в стресі, тож з нас легко можуть политися особисті образи. І тут не завадить нагадати собі, от і затерто до ділок правила, говорити «я» повідомленнями, не ти – лінивий козел, який навіть посуд помити не може. А я мию посуд щодня. Я втомлююсь. Це несправедливо. Я хочу, щоб ти виконував частину хатньої роботи. Навіщо це? По-перше, і це, очевидно, слова ранять. Наша мета по-доброму – не завдавати болю тому, кого ми любимо. Наша мета – щоби нам самим перестало бути боляче і прикро. По-друге, є така штука, як розширення меж допустимого у стосунках. Коли ми зустрічаємось, то боїмось підняти одне одного – Голос. Потім котрась з двох це робить, і тепер ми валаємо один на одного під час кожної сварки. Так само з образами. Щойно відкрити цю скриньку Пандори, замкнути її буде дуже складно. П'яте. Неузагальній. Якщо ти вирішила з кимось посваритись, в тебе на це точно є причини. Але сформулювати їх слід якомога конкретніше. Це допоможе і тобі, і партнеру. Наприклад, фраза «Ти зовсім не приділяєш мені часу», ти мене, мабуть, ніколи не любив. По-перше, накручує тебе саму, по-друге, не дуже інформативно для партнера. Зате викликає палке бажання захищатись. Подумай, що саме тебе зачепило і роздратувало? Він став менше писати? Казати менше приємних слів? Ви не так часто бачитесь, як колись? Він переймається будь чим лише не тобою? Конкретизуй. Шосте, зроби паузу. Якщо ти відчуваєш, що партнер тебе не чує, що ти наближаєшся до точки кипіння, і от-от наговориш такої гидоти, від якої в чорті в пеклі вуха почервоніють, або якщо відчуваєш, що це зараз станеться з твоїм партнером – гальмуй. Краще зробити паузу і вийти погуляти на півгодину, провітрити думки, аніж продовжити бесіду і повидряпувати одне одному очі. Коли робиш паузу, найважливіше – не розхитувати човна і партнерові нерви, не йти в туман, не гримай дверима, не вимикай телефон, не пропадай. Якщо тобі хочеться побути самі, попередь про це, а вже потім не бери слухавку. Усі картинні жести пасують для кіно, але в реальному житті можуть легко зруйнувати стосунки і виматити нерви всім сторонам. Ну як В принципі, всі пункти, які тут називаються, вони ну, мають сенс, мають місце в реальному житті, в реальних стосунках. Ну, єдине, що все ж таки, навіть якщо ти кажеш, що мені треба вивити на самоті кудись там з'йовуєшся, там з хати, це все одно неадекватно. Тому зробити паузу і просто помовчати – це корисно під час сварока, а прям таке влаштовувати – це тумач. Не перевіряй прив'язаність на міцність. Чи найплесність. Підліше, що можна утнути у сварсі, це тягнути за емоційні ниточки, погрожувати розставанням, або просто показувати партнерів, що зв'язок між вами слабкий, і він може будь-якої миті вас втратити. Це дуже-дуже зачіпає і ранить, це ударний нижче пояса, і, звісно ж, не варто терпіти, якщо партнер у сварках поводиться так і з тобою. Розмову про розрив варто заводити тоді, коли це справді актуально, а не коли тобі відчайдушно хочеться бути разом, але ти відчуваєш, що це єдиний шанс зачепити партнера за живе і змусити його звернути увагу на твої почуття. Це маніпуляція ростування. Восьме не втягуй у конфлікт третіх осіб. Не сваріться в присутності інших людей, не апелюйте до їхньої думки, не переповідайте чужих слів. Ваші стосунки лише ваші. А інші нехай тримають власну думку при собі. Якщо так поводиться, твій партнер, уникай дискусії доти, доки він буде готовий спілкуватись як доросла людина, сам на сам. Без залучення групи підтримки. До речі, те саме стосується, і фігурального приєднання до сварки інших людей. Наприклад, через порівняння, а оцин маминої подруги ніколи так не чинив. Дев'яте, не бий пояса. Якщо ви справді близькі, то точно Знаєте ж, зо дві больові точки партнера, удару який гарантовано болітиме. Ти знаєш, чого він боїться, який хрису собі соромиться, що вважає своєю ганебною слабкістю. Та хоч би як тобі, кортіло, в бойовому запалі вдарити як найболючіше, знає, вдар нижче пояса – це удар насамперед по довірі та близькості між вами. Десяте не погрожуй. Людина, що готова тебе чути, почує і без погроз розірвати стосунки самогубством та іншими драматичними штуками. А погрожувати тому, хто не готовий тебе чути, марно. Для тієї людини ти, однак, небагато значиш. Вибач, але погрози і маніпуляція – доволі даремна річ. Ну, правда? Правда, є таке. Не те, що даремна, що тупа. Крім того, у кожній сварці є межа припустимого. Ти сама визначаєш, яка поведінка неприйнятна особисто для тебе. Але певні загальні речі є. Те, чого не варто терпіти не від кого. Хоч би, як ти любила, хоч би, як він присягався в любові. Речі, які не можна терпіти під час сварок, я так розумію, так? Перше, він ображає тебе або твоїх рідних. Є таке. Друге, він погрожує вчинити фізичну розправу, самогубство, завдати шкоди твоїм дітям, близьким або тваринам, зіпсувати твоє майно або репутацію тощо. Знову ж таки, ясно, що треба після цього завершувати стосунки. Третє. Він не погрожує вербально, але під час сварки тобі робиться страшно за себе чи за те, що тобі дороге. Ну, флін, якщо ми кажемо про стосунки і вам в якийсь момент стає страшно із-за вашого партнера, то ясно, що їх треба завершувати. Навіть якщо це відбувається під час сварок. Він піднімає на тебе руку, штовхає тебе, поводиться фізично-агресивно, лупить кулаками об стіну, б'є по у фізичній близькості до тебе. Є таке. Він кидає тебе в потенційно небезпечних ситуаціях. Наприклад, коли ви посварились, він розвертається і йде геть, покинувши тебе саму на вулиці незнайомого міста під час подорожі. Шосте. Він забороняє тобі твої почуття і списує будь-яке невдоволення на присікування і істерику. Сьоме. Він псує твоє майно, жбурляє телефон, розбиває стіну улюблене горнятко, викидує у приступі емоцій твій одяг тощо. Восьме. Він б'є ще пояса, використовує у сварках твої вразливі місця, зраджуючи довіру, наприклад, говорить про твої діагнози, твої проблеми у стосунках з іншими, твою сімейну історію. Дев'яте. Він драматично покидає сцену, що не розуміє, що не правий. І або ще після сварки, змушуючи тебе хвилюватись і обдзвонювати моргі. І десяте. Після або замість сварок довго мочі, мовчить і ігнорує тебе. Але від цих параліків у тебе могло скластись враження, ніби все знову залежить лише від тебе. Мовляв, варто лише навчитись правильно сваритись і не терпіти різної гидоти, і все у тебе буде добре, і чоловік хороший, і дітки. Але зараз погані новини. Від тебе залежить не все. Хоч би яка ти була просвітлена і підкована, хоч би як добре відчувала власні кордони, хоч би як намагалась їх захищати, це все не матиме жодного значення, якщо твій партнер не готовий... Що ж він не готовий? Декілька пунктів. Перше. Поважати твоє право на негативні емоції. Поважати твоє право захищати власну думку. Поважати твої потреби. Говорити про складне. Розв'язувати проблеми, а не замітати їх під килим. Поважати тебе як рівноправного суб'єкта. Адекватно поводитись під час суперечки. Ну, скажімо так, те, що ти вимагаєш від іншого, ти вимагаєш від себе. Якщо це правило... Тут спрацьовує і виконується, то чому б ні? Не те, чому б ні, а так воно і повинно бути. Якщо ти від себе чогось вимагаєш, якщо ти собі чогось не дозволяєш, ну абсолютно нормально, що ти того ж самого очікуєш, і для, для тебе те є необхідним в стосунках. Якщо ми кажемо вже про дії партнера. Те, що твій партнер не готовий слухати і чути, не твоя провина. Ти не зобов'язана його лагодити, пояснювати йому себе, навчати його любові і працювати над стосунками. Точніше, не так. Якщо тобі дуже хочеться, можеш спробувати. Чи варто це робити і до чого воно може призвести? Читаю в наступному розділі. Мовчання – не золото. Багатьом людям чомусь здається, що гра в мовчанку – чудове розв'язання будь-якої конфліктної ситуації. Навіщо щось з'ясовувати, сперечатись, конфліктувати, домовлятись, йти на компроміс – Вникати в почуття і думки партнера, вислуховувати, якщо можна просто віддалитись, замовкнути і чекати, поки проблема зникне сама собою. Точніше, поки партнер остаточно замаринується в цій мовчанці і буде готовий зняти всі претензії, або ти нарешті заговориш і поновиш близькість. Але, на жаль, мовчанка – це не спосіб усунути проблеми. Мовчання – один з різновидів психологічного насильства, де емоційна ізоляція партнера, а саме це воно і є, використовується, щоб завдати партнерові болю, покарати його за щось, чи спонукати до певної поведінки. Це є маніпуляція. Мовчання – це не лише повне ігнорування. Багатьом чудово вдається проміжний варіант – поводитись максимально ввічливо, відповідати по суті, але так холодно і відсторонено – Аж арктичні льодовики починають танути від заздрості. Особливо токсична така поведінка стає тоді, коли до неї додається газлайтинг, тобто заперечення того, що щось взагалі відбувається. Грав мовчанка або відчуження за конфліктних ситуацій чи неприйнятної поведінки партнера – це дуже ефективна маніпулятивна стратегія. Людина, яку ратом без пояснень і відповідей виштовхнули з рівня близькості партнера на рівень сусід, якого випадково зустріли на сходах, Починає переживати гаму найрізноманітніших почуттів. Страх, невпевненість, злість, бажання домогтися відповіді, зниження самооцінки, провина, напруженість, тривога. І, звісно, вона готова на все, щоб ці катування припинились. Прогнутися у конфліктах, перестати неправильно поводитись, забути про власні бажання тощо. Не вчинай так з партнером і ніколи, ніколи не дозволяй чинити таке з тобою не тлумач цієї поведінки як реакцію справжнього чоловіка, а власні емоції з цього приводу як істерику. Відмова від комунікації, різке збільшення дистанції у стосунках це не норма, і всі твої емоції в цьому разі цілком виправдані. Що означає це, що завжди треба говорити, говорити, навіть якщо нерви вже не витримують? Ні, нам усім іноді треба подумати вийти з контакту, охолонути. Але велика різниця між маніпулятивною грою мовчанкою і адекватним тайм-аутом. В тому, що за тайм-ауту ти, перше, пояснюєш власне віддалення партнерові і робиш так, щоб він розумів, що відбувається, і не боявся втратити прив'язаності. Друге, не караєш партнера цією перервою, не маніпулюєш нею, а використовуєш час на самоті за призначенням і в тиші, щоб упорядкувати емоції і подумати. «Ти жінка, і ти маєш право сердитись, дратуватись і бути невдоволеною». Ти жінка, і ти не зобов'язана сама тушки працювати над погодою в домі. Ти жінка, і ти маєш право на власні потреби і почуття, хоч би які вони були. Ну добре.